Попросив Амалії вільно ходити тут і дивитися, але не зникати. Перепросив, що мусить її залишити. Вона слухняно обійшла першу залу, а біля проходу до другої побачила вивізку. Янголу любові і надії. Доброчинна акція, аукціон. Їй дещо здивувало поєднання таких різних слів. Янгол, доброчинність, аукціон. У грудях заворушився скепсис. Мабуть, знову якесь красиве шоу, чи його піару. Вона переступила поріг другої зали, сам мерла. На великому метрів чотири завишки полотні було намальовано молоду і гарно оголену жінку з довгим золотим волоссям, що спускалось по грудях і нижче, прикриваючи певні частини тіла, а за її спиною розгорнуті крила, створені з відбитків дитячих долонюк, умочених у золоту фарбу. Під ногами В'янгола були дерева, будинки, трава й сонце, а фігура ніби піднялася над ними. Невисока білявка, та, що учора ввечері малювала разом із дітьми цю, цю еротику, нерухомо стояла спиною до полотна, обличчям до входу, розкинувши руки і дивлячись небо. І було зрозуміло, що висока стеля галереї їй зовсім не заважає. Жінка здавалася зовсім маленькою тандітною поруч із таким великим малюнком але виглядала спокійною і космічно щасливою. Люди почали входити до зали, заумирали на порозі так само, як Амалія застигла сьогодні в церкві перед монументальним розписом, що сколихнув її душу. Що ж це за акція? Чому Віктор нічого їй не пояснив, а лишив саму? І чому вчорашній неприємний присмак від споглядання тутешнього творчого процесу сьогодні вмить розвіявся? Йде юні співавтори цього шедевру. Гості отворили півколо біля художниці, і почалася імпровізована прес-конференція, з якої стало ясно, що художниця американка українського походження, що вона є посланцем ООН у сфері культури, подорожує світом і втілює різні доброчинні проекти, зазвичай направлені на допомогу хворим дітям і сиротам. Учора в цій галереї при зачинених дверях. А вона із семеро хворих на рак дітей, що лікуються в київській клініці, створили цю картину, яку сьогодні виставлено на аукціон. Виручені гроші будуть передані лікарні для закупівлі чогось крайнеобхідного, а також художніх матеріалів для дітей, щоб вони продовжували творити. На якісь хвилини Амалія перестала чути те, про що гарною українською, але й з сильним акцентом говорила ця доброзичлива молода пані. Перед її очима Виникали кадрові моменти, побачені вчора через вікно галереї. І лише тепер вона усвідомила, чому діти, співавтори картини, видалися і тоді дивними. У жодної дитини не було волосся, а в найменших на обличчі були марливі медичні маски. Вона здригнулася від чоловічого голосу неподалік, у якому бриніли агресивні нотки. Знову напружила слух, і сконцентрувалися на тому, що відбувалося в залі. Скажіть, невже не можна було вибрати якусь іншу тему для спільного малювання з дітьми, а не цю перепрошую Афродіту? Я батько трьох дітей, і не хотів би, щоб вони своїми долонями малювали в такому юному віці голих тьоць. По залу пробігся Шурхіт. Хтось недоволено зацицкав на чоловіка, який поставив запитання. Але художниця не розгубилася. Вона на мить замерла, Розглядаючи чоловіка, стримано пояснила. Це не Афродіта, а Янгол любові та надії. Він створений руками онкохворих дітей. Це їхня молитва за зцілення. Діти не бачать на картині цинічної голої тьоті, як побачили ви. Створений ними Янгол одягнений у золоте волосся. Ми обговорювали це перед тим, як малювати картину. Саме так дітки бачили цього Янгола. Це їхня мрія – Бо ні в кого з них наразі волосся немає. Янгол оголений, це є символом Богом створеної первісної чистоти. Упевнена, що ви теж не в штанях народились, і дуже шкода, що до чистого і прекрасного ви поставились з таким сарказмом. Люди загомоніли між собою, а господиня галереї оголосила про початок аукціону, при цьому звернулась до пана, якого обурила оголена натура. «Пане, щоб показати свою шляхетність і неупередженість, ви маєте шанс купити цю картину, цим зробити внесок у конкретну допомогу хворим дітям». «Навряд чи, навряд чи», – промовила якась літня пані. «Такі любителі похаєте чужі добрі вчинки, тільки здатні читати моралі. А як до справи, то й тю-тю». Невдоволений пан проштовхувався до виходу, його куританські ідеї тут чомусь не прижилися. Амалія вперше була на подібній акції, дивилася навколо, слухала, але погляд її постійно повертався до тендітної русявої художниці, маленької жінки з великим серцем, у якому знайшлося стільки тепла та любові.